Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. A vonalban Báskai János Ferencváros polgármestere. Most még esik az eső, de aztán később havazni fog. Erre legyen majd a hitköznapja folyamán tekintettel. Örült a meccsen a kettő egynek? Ne necse? Mert annyi necse volt. Hát a Fradi Dúzsánat kettő, egy az írója nagyon sokan nem volt. Négy nurrára győzött a Barcelona, de... De én most a Barcelonáknak frissebbül, mint a nagyon örültem. Kint volt? Kint, persze. Barcelonában is? Nem, ott nem, sajnos. Hát, hogyha a Milának bemegy az az egy gólya, akkor azért ez egészen másféleképpen alakult volna jaj, ha mi lett volna, meg ha nem adják meg az első meccsen azt a kezelősi Rendben van, akkor kész, megadtam magam van nekem egy hozzám nagyon közel álló ember, hívják őt úgy, hogy P. Gábor aki kint volt a meccsen a kettő egyre végződő fradi meccsen azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, nagyon jó hangulat volt de az az atrocitás tömeg ami korábban az embert a B közében érte, most már szinte mindenhol tapasztalható úgyhogy jó fradistának lenni de nem minden szempontból élvezetes kint lenni a stadionban. Önne milyen tapasztalatokat szerzett? Nem, nekem nem volt ennyire súlyos a helyzet. Ő nem mondta az, hogy súlyos, ő azt mondta, hogy ami korábban máshol volt, az most már mindenhol van. Nem, nem, hát azért mindenhol nincs. Nekem barátom ott volt két gyerekkel, teljesen jól levezényedték a meccset oda is, meg visszafelé is. E, inkább a kinti balhék azok, én is belefogottam egy könyvásszerzőbe, En Ennek kell valamilyen módon véget vettni, Tehát ez a e, borzasztó nagy készültség, hát ez hát nagyon sokba kerül. Mit tud a stadion sorsáról? E, az iszó 8-án lesz az ünnepélyes már... Most már csak azt kell megkérdeznem, de ezt ne vegye rossz márciusról beszélünk? Március 28-án, igen, lesz egy ünnepélyes bontás. És ő még az első ciklusban lesz, látja, optimista vagyok, eh, amikor el fog készülni, vagy ő már a második ciklusban lesz, amikor el fog készülni? Az átadás tervezett időpontja az jövő év szeptember. Jövő és szeptember. Az ebből a szempontból pont határeset. Olvastam, hogy önnek volt egy talán rádiónyilatkozata a CET nyári átadásáról is, most sikerült két olyan ingatlanról beszélnünk, amely mind a kettő Ferencváros területén van, de önne csak mérsékelt köze van hozzá. Ezzel együtt mit tud akkor a CET-ről? Hát az nagyon régen lehetett. Bagdi Gábor, a főfogármester helyettes igazából a, a kompetencebben. Ezért... Nem, ez egy márciusi, amit én találtam, ez egy márciusi rádió nyilatkozott. Ajjaj. Nem nem emlékszem rá, de a nyár az optimista, öttömista. Bár úgy lenne, de egy öttömista. Jó, hát ha a sajtóosztályon majd valakit megkér, akkor variálom ilyen Orient Press. Bácska János nyár végére átadhatják a cetet. Hát nyár végére, igen. egy, -egy azt szeretnénk mi is már, hogyha minél többen bejuthatnának oda, mert ez egy nagyon szép intézmény, és nagyon szép a kivátás De amikor arról van szó, hogy ez egy meglehetősen optimista nyilatkozat, akkor az azt jelenti, hogy ennek a valószínűség azért, tehát erre mérgetem lehet inni? Nem. nem, nem, nem. Ez alapvetően minek a függvénye? Hát a meg az előző tulajdonossal, az illetve a műszaki állapotoknak a megfelelősége. Mert hogy egyébként a benti munkálatok, azok ki tudja, hogy mennyi ideig tartanak még, vagy kell, hogy tartsanak, azt követően, hogy ezek a munkálatok kezdetüket vehetik, szándékosan nem mondom, hogy garanciális, meg egyetvek, mert sejtem, hogy abban mind bele lehet kötni, az körülbelül mennyi idő lehet beleértvenött a szigeteléstől kezdve számtalan egyéb dologról lehetett hallani? Szerintem a kettős szerkezet itt a Igen, igen, hát annak a szigetelése. Az körülbelül mennyi idő lehet? Nem Jó, rendben van, akkor nem mondjon időt. Azt kérdezem, hogy ön járt benne az elmúlt időben? Jártam benne többször is. Én. Magyarul, hogyha most olyan az idő, mint most, akkor, én azt, akkor azt feltételezhetem, hogy lentócsák van mert hogy beázik? Hát ennyire most nem voltam benne, de elképzelhető. És ha netán véletlenül átadják, akkor ön valamit tud a hasznosításának a módjáról? Igen, bérlők lesznek bennem, de hogy milyen típusú szolgáltatások, áruk, kultúra és élelmiszerrel összefüggő szolgáltatások, körülbelül ennyi tudok róla. Jó, tehát ha az ember optimista lehet, az majd akkor lesz, amikor azt olvassa az újságban, hogy pályázatot írtak ki arra nézve, hogy lehet pályázni különböző helyiségekre a CEten belül, és akkor annak még mindig van pár hónapja, amíg azt elbírálják és beköltöznek, ennek még ezek szerint messze nem jött el az ideje. Nem jött el ide, igen pontosan. Tehát ahhoz képest egy fél ég. Kérdeztem öntől múltkor, de az már eléggé múltkor volt, hogy találkozott a -e Vignyánszki Attilával, ön akkor azt mondta, hogy nem, azt szeretném megkérdezni, hogy azóta találkozott-e vele, vagy mikor találkozik vele, illetőleg ha találkozik vele, akkor imáron egy harmadik ingatlant fogunk felsorolni, mondjuk alapvetően a fradi pályát nem ingatlanként szokták emlegetni, hanem a fradi pályaként, a -et az egy et az egy ilyen nem tudom minekre vezhető intézmény, igen, de hát ugye nem funkcionál tehát ennek következtében ez egy ilyen fekete lyuk. a Nemzeti Színház ingatlana pedig, hát ez egy színház tehát az megint csak az ingatlan státusz nem egy pontos jelölés, de Ferencváros területén van, ha netán véletlen találkozna Vigyánszki Attilával akkor vele egyébként miről esne szó illetőleg találkozik-e vele találkozott-e már vele fél 9-kor találkozom, bőre meghívtam ma? ma, ma fél 9 igen, végül ebben az el is fogadta a meghívást, t -t téma lesz, Ezt bizonyos a rendezéssel állnánk elő. Tehát ami ott a környéket illeti? A környéket. Hát azon éppen én most voltam a Nemzeti Színházban, ott azért volna a környékel mit rendezni, de erről korábban is beszéltünk a MIPA kapcsán, ami nem egy nagy kursz, mert ugye a MIPA és a Nemzeti Színház egymástól pár méterre van. Igen, hát sajnos a Nemzeti Színház környék az annó nem fejeződött be a rendezése, nem beszélve, hogy úgy lettek a telekhatárok meghúzva, hogy a cikkurát éppen kettőbe vágja az állam és a Ferencváris önkormányzat tulajdonai közti helyzet. Az ottani parkolónak a helyzet az több, mint méltány, tart, Abszolút. Több mint a nemzetéhez tart. Saját parkolónak az állapota. Beleértve, hogy ha már itt tartunk, akkor hadd vel, hogy... Én a saját környékemen sem tudom az utcaneveket, tehát a bambasságom az egy egész egy, egy kifejezés. De van ott egy út, ami ha lejön az ember a nem tudom milyen útról, az mondjuk a Hungári, és nem megy föl a nem tudom milyen hídra, ami talán most Rákóczi híd, akkor ha az ember elfordul jobbra, még mielőtt eljutna egy utcába ami kimegy a ott valami olyan sötétség honol, én mindig ott szoktam leparkolni, nem ott, hanem ebben a viszonylag forgalmasabb utcában, de ott is állnak autók, és azt kell, hogy mondjam, hogy azok mind az ön őszinte Ferencvárosi hívei, mert ott tök sötétben olyan körülmények között állnak, hogy az ember azt gondolná, hogy a sötét ötvenes évekről bármikor lehetne ott forgatni, most nincsenek sötét, de 2010-es évek vannak, akkor nem is voltak ilyen autók, azok ott parkolnak, ott soha sincs világítás, én véletlenül mindig este járok arra. Az ott reménytelen azon a környéken, hogy ott közvilágítás legyen? Hát nem reménytelen, de sajnos a közvilágítás az teljes mérkében a fővároshoz tartozik, illetve azoknak a tulajdona, ott van állami tulajdon is, meg van művek tulajdon is, tehát ott elég vegyes tulajdonok vannak. Én a legjobb jó indulattal, jó szándékkal sem tudok ezekre. Jó, rendben van, akkor menjünk vissza a Vigyánszki Attilához. Vigyánszki Attila mint vezérigazgató, önnel parkolóról, ingatlanokról, ingatlan rendezésekről, hogyan és miképp fog tudni beszélni? Tervekről fogunk beszélni a szándékaira, vagy kíváncsi felvomájusítani olyan részletekről, amik valószínűleg nem jutottak el hozzá, hiszen gondolom, ki volt egyéb más. Jó, de ez azt jelenti, hogy annak a területnek a rendezése, miközben neki valószínűleg nem ez a legfontosabb, de ez is fontos. Ez is szóba kerül? Parkoló egyebek. Hogy hogy ne, nem Hát hozzám elérkeznek ezek a panaszok is. Tehát... És ő egyébként rendelkezik ezen területek fölött, vagy ezen területek fölött más rendelkezik? Én úgy tudom, hogy az igazgató rendelkezik. Legfélpítelkére mindig a felettesszer, minisztérium, vagyunk, ezerő ilyeneknek a áldása. lesz a -e földi látogatás Alföldi Na, mint már van? Aha. Nem, nem tudok róla, nem volt tervevéve. Ön mindenki csak fogad és amikor távozik, akkor mehet is te hírével? Hát... Ez nincs így terv, tervezve, ahogy az élet hozza. De most ugye az új igazgatóról muszáj lesz beszélni, mert egyéb más együttműködési formákról is szeretnék veled beszélni. Az ön aljegyzője, aki egy hihetetlen rokonszenves és nagyon segítőkész ember, van módom ismerni, dr. Szavó József Zoltán küldött egy nagyon udvarias levelet, ami arról értesített engem, és nyilvánvalóan ön is tudja, hogy Balla Tamás, aki mind a kettőnk odaadó híve, öné inkább az enyém kevésbé, de egy nagyon ragaszkodó ember, Behatóan szeretett volna megismerkedni a mi kettőnk együttműködésével és a megfelelő információ és törlésével, amikor az én személyes adataimat illeti, a hivatal rendelkezésére állt. Azóta már egyszer be is telefonált, igaz, hogy nem ez ügyben. Én azt gondolom, hogy a kettőnk megbodhatatlan barátságát Ballat Tamás csak tovább fogja erősíteni. Gondolom, e tekintetben nem fogja megcáfolni azt, amit mondok. Nem, hát hogy csinálják mennyire oda, -oda hívő, hogy mi van változó állapot körületben bárki vagy, én is remélem, hogy megtaláljuk a móduszügendit, hogy hol... de, nem, de most alapvető arról beszélek, hogy ez egy milyen klasz dolog, hogyha ő egyébként ebbe betekintést akar nyerni, akkor betekinthet aztán legfeljebb percre mérheti a mi együttműködését, és hogy az hogyan van archiválva, mert hát más kivetnivalót rajta, szerintem nyelvtani hiba viszonylag kevés van talán egyáltalán nincs ebben a szövegben hála a megfogalmazóknak hogy emlékszik vissza arra az eseményre, ami egyáltalán nincs olyan nagyon messze, itt van előttem az önfénykép, a család biztos sokat nevetett rajta, holott ez egy, ez egy nagyon elegáns és egy nagyon jó hangulatú kép, van rajta három öltönyös ember, egy népviseletbe öltözött hölgy, egy fiú és még egy nő, és maga a, a kép annak kapcsán készült. Március 12-én, hogy egy sepsis szentgyörgyi családtagjai vették át a Ferencvárosban kiosztott ezredik magyar állampolgárság emléklapját, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az ünnepélyes átadón Úgy fogalmazott, az állampolgárság révén szétszúródott magyarság közjogilag újra válhat. Az eseményen megjelenteket helyei László színész köszöntötte, és az állampolgársági eskütétet dr. Bácska János Cselebrált, magyarul vezette aki hangsúlyozta a Ferencváros testvérvárosából Sepsiszentgyörgyből érkező tagjai ezer éves állam, új állampolgára illetve erről már beszéltünk korábban és igazságtalan vagyok, amikor most érek vissza rá hogy az a beteg fiatalember akiről egyáltalán nem lehetett tudni, hogy a betegsége mennyit ad neki, beleértve hogy talán még most is élt, és szintén egy állampolgársági történet volt, ő a tud ön valamit? Nem tudok róla, utána másik két hónapig kísértem, figyelem a sorsát, élt még akkor, nem túl jó állapotban, utána fogok nézni, hogy, hogy mi lett vele, nem Nem gondolnám, hogy önnek mindenkinek a történetét nyomon kell követni, csak ugye nekem mindig mindenről eszembe jut valami, hogy emlékszik vissza erre az eseményre? Beleértve, hogy azért minden ilyen eskütétel, semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes nem szokott megjelenni. Nem szokott, de a... a meg, meghatódás az minden alkalommal ott van, hiszen nagyon sok ö, érdekes és szép van, mert egyszer 80 év feletti idősek hoznak mindenféle dokumentumokat, meg mutatják, hogy ők voltak már magyar állampolgárok, 1942-ben közben ben kinek milyen papírja van, és ezek nagyon megható dolgok, hogy megérhették, hogy újra magyarok lehetnek. Nem csak nemzet, hanem honfitársaink is lettek. Volt egy kiállítás megnyitó is, és én közben itt lapozok a, a kapcsolatrendszeremben, a telefonomban. Újra nyílt a tártkapu galéria, amikor az Országos Pszichiátriai és neurologiai Intézetben, amit 2007-ben zártak be, ott volt látható. Az eseményházi házigazdái között ott volt ön is, Budapest 9. kelet polgármestere, valamint... Egyebek mellett Váji Nagy István, az Egyesítő Szent van és Szent László Kórház főigazgatója. Van egy Váji nagy nevezetű államtitkár, vagy helyettes államtitkár elnézés, ha nem tudom pontosan, a mostani kormányban ön tudja, hogy ők rokonok, vagy sem csak hirtel szembe jutott? Ez fogalmam csak a sokkal szettél Akkor arról mondja el egy és két mondatot. A művészetterápia talán ez a szó. Olyan az oknyból, hát ugye az okit szanaszét és betegette, se törődtek. Egy pillanatra álljunk, meg tudom, hogy igazságtalan vagyok. Én a 12. kerületben lakom, és naponta közlekedem olyan ö, korábbi egészségügyi intézmények mellett, elsősorban egyébként itt a gyerekkórházról beszélek, hát amelyekről ugye azt szokták mondani, hogy rohadnak. Ez itt most nem a Gyurcsány kormányról, és nem az Orbán kormányról szól, a mi beszélgetéséből hetek óta töröltük, szerintem hónapok óta az aktuál politikát, és most sincs benned. Én azt kérdezem öntől, hogy különböző okok miatt zárt ingatlan, ami beleértve a, a bakástéren lévő kórházi épületet. Szóval, hogy hány olyan épület van, hogy ön ránézi és eszi a méreg független attól, hogy a keze kötve van? Hát, még azért beszéltünk egy jó párról, is Igen, igen. Tehát ebben a Sökműrei Kórház három épülettel a, a galéria megné. Ahhoz is. mi kell, hogy történjen valami? Hát a hasznosításáról kell tudni gondoskodni, bár megszűnt olyan intézmény a műreivel, ami ami pótolhatatná, ahhoz, hogy űr a te mérdek sok pénz, és kell. De kinek a döntése, kinek a pénze kellene ahhoz, hogy ez az ingatlan benépesüljön bármilyen célból is? Hát, vagy a főváros pénzemelés, fővárosi tulajdonban van, sőt beszélünk, vagy magánbefektető, hogyha megfelelő. Az belül milyen állapotban van? Mert kívül jó állapotban van. Hát, Belül egy szellemkastély, vagy milyen az belül? Szellemkastély, és, és pusztú rohad, tehát szökség, szökség, Ki tudja, hány érát fog ön megélni, mint polgármester? Mikor fog engem arról értesíteni, függetlenül attól, hogy rádióműsort készítek-e, vagy sem? De legyek az élők sorába, hogy Fiala úr, valamilyen címszóval megnyitottuk ezt az intézményt. A sötmére is? Az nem a miénk. Én ezt értem, ezzel együtt. Hát minél előtt, mert annál uh, sok be fog kerülni. De egyáltalán bármi mozgolódás, utoljára ön hírt arról, hogy azzal az ingatlannal valaki valamit kezdeni akar, miközben naponta megy el mellette, vagy rát, lát rá az ablakában, mikor hallott? Két hete volt egy érdeklődő tudomásom szerint, de hogy mit akartak, én nem tudtam hozzám, de a Gyógyszerészeti Intézet is érdeklődött, hogy ott uh, alakítanak egy intézetet állami támogatással, tehát üzletek vannak, ami nekem nekünk, nekünk, nekünk is tetsző, de, de konkrétum sajnos... Uh, nincs. Elnézést, közbevágtam ugye a tártkapu galériáról volt, és az Opliról. Én is, hogyha rá, tehát ugye azok a, a betegek, én nem szeresem jó a betegeknek, mert velük foglalkoznak, és a művészet ténylegesen terápiaként szolgál a számukra, ezt el is mondják a műsorunkban, a Helyi TV műsorában. Tehát arról van szó, hogy ha festhetnek, kerámiánzhatnak, elfoglalhatják magukat, akkor ettől gyógyulnak, egy közösségbe tartoznak, és azért tartottan fontosnak, hogy Ferencvás befogadja őket, újra legyen otthonuk, legyen egy kiállító termék, ahol természetesen vásárolni is lehet, hiszen nekik fel kell tartani magukat az alapítványnak, aki foglalkozik ezekkel az emberekkel, művészekkel, mert elképesztő. Tehát ez az árbrűnek nevezett, vagy outsider-aknak nevezett művészeti ágy, elképesztően magas színvonal és, és megható történetekkel találkozunk személyesen is ezekkel a művészekkel egészen megható dolgok A biztos kezdett gyerekházról a jövő héten fogunk beszélni, most viszont abban a fordulattal élek, amivel múltkor is értem, és mint utólag kiderült volt értelme van-e a kerület életében bármi, amire én nem kérdeztem de ön szívesen beszél róla, vagy fontosnak tartja a kettő, akár egybe is függhet vagy össze is Nagyjából ezek voltak a hólapon a hírek között megtalálható napi 3-4 De van -e olyan, olyan, ami, amit ezen felül fontosnak tart? Ezek voltak. Ezek voltak most. Rendben van, ha, ha van hiánylista, a jövő héten pótoljuk. Nagyon szépen köszönöm, méltó megemlékezés március 15-én, szombat vasárnap pedig kellemes hétvégét. Lesz hétvégé? Lesz, Nagyon szépen köszönöm. Bácska János hallották, Ferencvárosi polgármester. Viszont halász polgármester úr. És akkor abban maradtunk, hogy durván egy fél órán belül visszahívom egy időpontért. Köszönöm szépen, viszont halászott. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Vendége, Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójának vezetője. Az elmúlt két vagy három hétben mások is visszajelezték, hogy azt legalábbis észrevették, hogy mintha beszélgetnénk, ami ugye nem nagyon jellemző más műsorokra, mert ott az embereket vagy kivallatják, de egyáltalán tehát az a mód, hogy beszélgetnek, aminek persze az ő szemükben az a hátránya, hogy akkor úgy érzik, hogy az illető nincs igazán kivallatva, tehát egy olyan fajta barátságos fogadtatásban részesül, amit nem érdemel meg, de hát most erről nem tudok mit mondani. Rövidesen meg fogom találni azt a papírt, amit én természetesen a Szociális Tapárt ősi ellenségeként a... Fideszpont ról másoltam ki, és nem a blikről, és nem, nem lenne az első, hogyha egy hölgy, életkorát tekintve 60 plusz, de ennek ennyi jelentősége van, és nem. Több adáson kívül azt kérdezte tőlem, hogy megkérdezném mert tőled, hogy hétfőn, amikor a frakció egyeztetett álláspontja alapján Tóbiás József képviselte a Szocialista Pártot a Parlamentben, de miért voltál egy fürdőben, amit először a Blik között egy közölhetetlen fotón, amit sikerült a Hírtévének úgy feltüntetni, hogy a birtokunkba került ez a fotó, ami csak azért nagyon érdekes, még mielőtt ami jogi vitába keveredik. A történetnek nincs jelentősége, a történet Magyarországról szól. Ennyiben van jelentősége. Tehát ezért a fotóért a Blick 10 forintot fizetett. És a Hírtévé? A Hírtévé azt írta, az, az hogy birtokunkba került. Uh, itt van. Itt van. rendelkezel ezzel, vagy azt a helyméről? Persze, pe, tegnap kerestek ez ügyben engem is, tehát érdekes volt, csak akkor érdekli az azott esetben a blikket is ez, hogyha MSZP-s képviselőről van szó, de ebben megint az a baj, hogy van részint igazságot, hiszen pont arról szoktatok ti politikusok beszélni, most elnézést a tiet, amit én mindig kiszoktam kérni, hogy a magánélet szentsége az Magyarországon egyébként még milyen mértékben van tiszteletben tartva, tehát ezért a Blik adott tízezer forintot, a hír TV birtokába jutott képen, ami tehát már nincs egyébként egyáltalán elhomályosítva pedig ti hárman vagytok, talán Olaszországban főt, franciaországban egy paparazzó lövése után ö, vetődött az föl egyébként hogy hogyan kellene betiltani vagy talán Angliában ö, egyébként ö, ezeknek a fényképészeknek a tevékenységét mondanál el két mondatot arról, beleértve, hogy te tudsz -e olyan országot vizionálni, amikor egyébként emiatt nem értéged támadás, és egyezünk meg, kedves Mesterházi Attila, ez a fotó és a Viktor ponta ugyanaz. Persze, tehát én azt gondolom, hogy március 9-én volt egy elég komoly erődemonstrációja a szocialista pártnak, és hogy, hogy nem ezután a demonstráció után elkezdődtek ezek a támadások, ami rendjén is van, ez azt mutatja, hogy jól sikerült a, a rendezvény, hiszen ezek szerint akkor most már e, nagyobb odafigyelése vannak a dolgaink iránt. Én még akár ez így rendben is lenne, hogyha mindenki mindig egyenlő mércével mérne a dologba. Maga a tény ugye arról szólt, hogy aznap volt alkotmányozás, egyébként hozzá az ország jobban járt, hogy mindenki úszni megy a fizetes képviselők közülés, és nem megszavazzák ezt a negyedik módosítást, mert ez valóban egy ilyen. Igazi önkényuralmi rendszer irányába tett újabb lépést jelent, hiszen egyszerűen mindenkit megbüntetnek ezzel az alkotmánymódosítással most, aki, aki korábban ellentétes véleményt fogalmazott meg, mint, a, mint amit a Fidesz tett. Ugyanez igaz az, az alkotmánybíróságra, a diákokra, vagy éppen az ellenszékre, hiszen amiről korábban kimondták, hogy az alkotmány azt most mindent beemeltek az alkotmányba, tehát nem tiszteletben tartják az alkotmánybíróság döntését, hanem újra írják a játékszabályokat és a kereteket. De alapvetően, ugye mi aznap azt kértük, hogy hívjunk össze egy, egy házbizottságot. Jó, és zetten a fél órát beszélt velem ez, Így meg... van. Azt, a... azt és a... A... még erre se voltak hajlandóak. Tehát azt mondták, hogy ők nem érdekli, pedig ehhez azért általában mindig hozzászoktak járulni. És amikor azt láttuk, hogy még ezt sem teszik meg, akkor azt mondtuk, hogy hát valamilyen vonon föl kell hívni a figyelmet arra az országban az embereknek, sok minden probléma mellett, hogy ez így nincsen jól, amit tesznek, ezért úgy döntött a frakció, hogy aznap nem vesz részt a, a parlamentnek a szavazási részén, vagy a parlamenti ö, ö, folyamba, és egy felkiáltó jellel jelezzük a helyünkön, hogy, hogy bizony, ez nagyon nincsen rendben ez a, ez a történet. Úgyhogy így, ami időmód felszabadult, akkor valóban beugrottam úszni az egyik ilyen ö, helyre, de ha már munkaidő, ennyire pontosan el kell számolni, akkor tegyük már is hozzá, hogy reggel 6-50-kor kezdtem a tv és este fél kilenckor még az este Igen, műsorban de, voltam. Ugye, Tehát magyarul a politikusnak az a gond, ami egy nagyon könnyen értelmezhető kép természetesen, és nagyon jól hangzik, és, és rendkívül e, valószínűleg jó negatív imidzset tud ezáltal kelteni, hogy valaki nem szavaz, hanem ehelyet úszik. Csak hát az a baj, hogy a politikusnak majdnem 24 órás munkaideje van, ami nem baj, csak hát a, a, ilyen értelemben rugalmasabb az embernek a munkaideje, és amikor van ideje, akkor tud adott esetben sportolni. De nincs ez de gond. De van vele gond. A, hiszen, akkor, akkor mindig tiltakoznak, amikor erre, a szociálista párt használ valamit föl, erre, amikor o, Rogán erre, használ szajtó, föl valamit, akkor nem. Amikor, hát, a, mondjuk a Rikkancs kapcsán megkapta. Igen, de, de nem, de hall. igencsak akkor nem tiltakozott a blik, hogy... hogy hogy az ő az ő akkor még, azért nem témetek, ő. hogy a brink került rá. Azért mondom, igen. <gül> <gül> csak, hogy igen. Csak olyan, ez egy politikai reakció volt a, a dologban. Um, visszatérve egy pillanatra. De nincs az a gond is, ne, ne, ugye, miatt betírtsák ezeket a fényképeket. Nem csak, ugye, Ugye ez egy olyan álszemélyvesség, én sose fogom elfelejteni, szinten a Szociálista Párthoz tartozik. Én valamikor évekkel ezelőtt egy évvégi fogadásról hazafelé jöve, rágyújtottam egy szivarra, maga a fogadás a Tolbuhin csarnokban volt, és a hetes buszhoz sétáltam el, ahol bérlettel felszálltam egy hetes buszra, és közben a volt iskolám környékén találkoztam hajléktalanokkal, és meg voltam döbbenve, mert az az árkádrendszer, ami ott korábban volt, talán ott a Veresbán és sarkán, e, ott az be de volt deszkázva, és a hallgató, az egyik hallgató azt mondta, hogy miért nem a hajléktalanoknak adtam azt a pénzt, amit egyébként én szivarra költöttem. Uh, ez szintiszt a demagógia de az, hogy ezt bárki meglovagolhatja ellenséges szándékkal, neked ezzel tisztában kell lenned persze uh, egyébként, ha le, te láttad volna, hogy ott fotókészül rólad, de a klasszikus riporteri kérdés, láttad az, hogy ott fotókészül így, hát hogy visszagondolok, így láttam ott egy urat, aki ott feküdt a, a, az uszoda vagy emelt a medence mellett, és e, végül át is tudott a fejemen, hogy mint hogyha ő minden áron ott különböző... De megkérted volna őt, hogy... Nem, nem, nem. Ezzel együtt kell élni egy köz közszereplőnek, tehát hogy minden élethelyzetben meg kell próbálni úgy cselekedni, hogy az teljesen megfeleljen és minden normálat. lett volna, és Orbán Viktor a gátakor lett volna, és azt mondták volna, hogy ekközben a Mesterházi Akkor aktív... azt mondták volna, igen. Hát szerintem... Tehát, hogy mondjam, a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyták, ezen nincsen semmi. Vagy tehát Magyarorsz, a politikai környezetet, ami. ami hogy milyen mértékben kell tekintete lenni, én azt gondolom maximálisan az országra. Én a 90-es években a magyar rádióban tanultam azt meg, amit már a 80-as évek végén meg kellett tanulnom, hogy amíg hülyéskedhetünk mindenféle szent dologgal, de úgy, hogy közben tiszteletben tartottuk. Tehát nem úgy hülyéskedtünk, hogy rajzoltuk neki egy, egy, egy fület, vagy hülyét írtunk fölé, hanem. Határokat feszegettünk a magyar rádióban, addig például, amikor Vahorn András hinnuszpályázatot hirdetett a táskarádióban, hát akkor olyat kaptunk, hogy a falatta a másikat. Tehát a Viktor Pontának a meghívása, amit te tökéletesen elmagyaráztál, és abban kivetni valót nem lehetett találni, mégis behozták azt a megyesi Pétert, akinek egyébként már elnézést a fogalmazásért, és nem azt mondom, hogy a magyar mondja, volt képe ezzel kapcsolatban a hírtévében meg is bírálni téged. Nem tudom, hogy láttad -e. Nem láttam, de hát mindenki o, a, az bírál, amit akar, nincs ezzel nekem semmi gondom. Egy közszereplőnek szerintem szűkebbek a, a, a mozgásterei, mint egy magánszemélyben. Voltál akkor az, hogy Viktor pont a mire hívó szó, függetlenül attól, hogy te azt föl akarod írni? De, de, de, de, de, de bocsát, én azt teszem, hogy be hiszek, és amit, ami, amiről úgy gondolom, hogy nekem igazán. Számodra, neked, hogy milyen beszélgetésed volt az atv en aminél röhögtem, és azt gondoltam, hogy egy neked, de nem biztos, hogy mindenki így gondolja. Azt kérdezte tőled Mészáros Antónia, hogy szerencsés volt-e, emlékszel, aznapra tenni a, ezt a rendezvényt, amikor egyébként a székely autonómiával kapcsolatos tüntetések vannak. És emlékszel arra, hogy mit mondott erre Mester Hazi Már -má nem. Akkor én visszavondom neked, azt mondta, hogy elnézést kérek mi ezt hónapokkal ezelőtt szerveztük meg, és ekkor volt szabad hely a Paplászló Sport arénában. Amire én, Fiala János, azt mondtam, hogy ez 1-0. Mégis nagyon sokan az Mégis nagyon sokan nem ezt nézik, hanem csak a végeredményt. És az a kérdés, hogy ennek abban az akustikában, amiben élünk, van-e jelentősége vagy sem. Én nem vagyok politikus. Én szaharok rá. De a kérdés az, hogy te megteheted. -e. Hát, uh, milyen szimbolikus. Én, én, én, én nélve inkább vagyok? úgy mondom, hogy én meg nem tehetem meg, hogy ezt minősítsem. Tehát nézd egy politikusnak az a dolga, hogy bemegy egy médiába. És ott föltesznek neki kérdéseket, és akkor ő arra válaszol. Az egy másik kérdés, hogy ezt bizonyos politikai kontextusban, bizonyos médiumok esetén az ember hogyan értékeli magában. Tehát, hogy, hogy, hogy adott esetben hasonló kérdéseket várt volna, vagy tartalmi kérdéseket várna, vagy felszínesebb kérdést. Tehát most nem a konkrét ügyről beszélgetem, hogy általában. Vagy támadó kérdéseket, vagy támadó, de... Eh, hogy mondjam, nem akarom szépen szemét kérdéseket, hát amiről mindenki tudja, hogy ez egy demogógia vagy, vagy populizmus, de ez mind hozzátartozik a mi munkánkhoz. Tehát az, hogy ebben nem lehet a senki sem finnyás, és azt is tudomásul kell venni, hogy, hogy minden, eh, ami a, egy politikussal történik, az felnagyíthódhat egyik pillanatról a másikra a médiába, akár úgy is, hogy Gellert kap az a kép, amit a, a média sugároz, és ez pártpolitikától független. De ez ennek a szakmának a, hogy mondjam, a sajátossága. Arról meg az ember nem tehet, hogy egy újságíró mi az, mi az amit belelát, vagy kivesz egy esemény de kapcsán. azt kérdezem tőled, hogy amit egyébként ugye a Finkelstein kapcsán írtak, hogy ő abban kapcsolatban ad tanácsot a megrendelőinek, hogy hol húzódnak a népességben a feszültségek, és azt hogyan kell a párt számára akkor is kibontani, hogyha az egyébként nem szimpatikus, de ebből a szempontból minden egyes megmozdulásával a szocialista pártnak ebben a szimbolikus térben, amiben létezünk tisztában vagy-e? igen. Ott tartunk tehát, hogy összere a lényegtelent a lényegessel, hogy a Nagyban Gábor azt kérdezi a Klubrádióban, az ő műsorában, aminek szívből hogy van neki, hogy pár napja, hogy az önök véleménye szerint a népének tulajdonított nagyobb jelentőséget a négyes számú alkotmánymódosításnak, vagy a rezsicsökkentésnek, aminek ma ugye lesz egy egész országgyűlési napja. Oda elmegy a Célóista frakció képként? Uh, nem tudom, milyen eredmény született. Hát, hát azt, hogy ne felejtsük el, hogy a Fidesz az hosszú időn keresztül folyamatosan kivonult a parlamentbe. Talán emlékszem, amikor mi voltunk kormányon? Gyurcsány Ferenc beszélt, minden nap csak, amikor hozzászóltak, csak Navracsis Tibor maradt bent a parlamentbe, és ők kivonultak. Ők nem mentek el úszni. Hát azt nem tudhatjuk, de lehet, hogy mentek a büfébe például. Vagy megint de egy tohárt voltál. Tibor itt ebben a mostani helyzetben is a Tobias-ot egy ragyogó beszélgetést folytattam én élveztem, tudom, hogy ő hogyan volt vele. Tehát, hogy amikor én nevelkedtem, akkor még volt olyan nagy kérdés. És én arról beszélgettem vele, hogy most, mintha egyre kevésbé... Van, csak valahogy nagyon mélyre került. E, és miközben, ugye, én a szocializmusban azt tanultam, hogy a lé határozza meg a tudatot, és szíves elnézést, ebből a szempontból az alkotmánymódosítás nem a lérésze, a resi csökkentés viszont igen. És ha... Ö, rövid távon nézem akkor mit érdekel engem, hogy mit áldoz az állam annak érdekében, hogy nekem pár ezer forinttal jobb legyen én gyakorlatilag azt kérdeztem már nem először a csökkentés kapcsán Tóbiás Józseftől, és tulajdonképpen tőled is, tulajdonképpen törölve hogy ezzel a folyamattal nem gondol, de hogy 2013 márciusában már megnyerte az esetleges 2014 májusában rendezendő parlamenti választásokat hát, akkor lehet megnyerni, még napon van tehát azért az elmúlt időszakban számos olyan példa volt, ahol a Fidesz folyamatosan úgy gondolta, hogy megnyeri a választásokat, aztán elkalapáltak őket rendesen. Tehát így volt ez Unaföldváron, így volt Sopronban, így volt Szolnokon, így volt most legutóbb Harkányban például, ami egy erős oldali városot is egy független jelöltet választottak meg. Tehát én azt gondolom, hogy itt sok mindenbe lehet hinni, is aztán az emberek döntik el. Hát de volt mellett egy másik településen szintén ugyanilyen akkor, ott, ott meg nagyon-nagyon megverték őket. Tehát én azt gondolom, Mi hogy... Mit gondolsz a rezsit Nézd, egy olyan országban, ahol az emberek szó szerint sokan éheznek, tehát van majdnem 500 ezer gyerek, aki napot, naponta éhezik. Egy olyan országban, ahol, ahol sok esetben nem a rezsit kifizetése a gond, mert egyáltalán nem tudják kifizetni a rezsit, Hát mert lopják az áramot eleve. Nem, Feltétlenül lopják az áramot, hanem lehet, hogy egyszerűen csak hát, nem, nem, nem tudják kifizetni azt a rezsi költséget, ami, ami, ami adott esetben a lakásukra esik. Az, hogy a sokkal beszéltem sokszor itt az elmúlt hónapokban, és, és mondtam konyhába ülnek, és a sütővel fűtenek, vagy amikor megfőzik a kis levest, akkor annál a, a melegnél melegednek, és az összes többi helyen le van kapcsolva minden fűtés, hogy olcsóbb legyen, vagy, vagy döntenie kell, hogy a gyógyszert vegye ki, valami ételt vegyen magának, vagy éppen tényleg befizesse a rezsi költségeket, akkor ez nem kell csodálkozni. Tehát éppen tegnap olvastam, talán a Tárkinak volt egy ilyen szociológiai felmérésebe, mutattak egy könyvet, és abban az áll, hogy nőtt a szegénység Magyarországon. Tehát azok, akiket ma szegénynek lehet szociológia értelemben nevezni, azok 14 százaléknyal a Hát ez mi pont azt mondjuk, hogy, tehát csak befejezz a gondot, csak. mert tehát, tehát, tehát ezért nem véletlen, hogy egy csökkentés az emberek többsége pozitívan Abszolv. reagál. A, a, és én szerintem ami mindent elvett ez a kormány a, a magyar családoktól az elmúlt három évben, az nem is baj, hogyha valamit végre visszaadnak, hiszen azért a megélhetés költségei azok jelentős mértékben nőttek az elmúlt időszakban, nőttek az élelmiszer árak, nőtt a benzin ára, ami aztán megjelenik sok minden más szolgáltatás árában. Tehát ilyen értelmű, hogy csak helyeseljük, hogyha valami ösmit is dönt a kormány, hogy végre nem elvesz az emberektől, hanem, hanem ad nekik. Tehát ebben a kontextusban azon nem kell meglepődni, hogy valakit nem az alkotmánymódosítás érdekel, hanem az, hogy hogyan tud a családjának élelmet venni, meg kifizetni a, a, az adósságát, vagy a hátralékát. Tehát én szerintem ezen nem, nem szabad ítéletet mondani az alapján az emberek fölött, mert, mert a napi gondokkal küzdenek, a napi megélhetés gondjaival. Csak mi azt mondjuk, hogy. Egy ilyen rendszert a rezsitsökkent, és úgy kell megcsinálni, hogy az hosszú távon adjon jelentős kedvezményt a, az embereknek. Ezért mi egy másik, másik javaslatot tettünk, azt, az hogy szerep, ez az élelmiszer. Nem nem a az, az javaslatot tettük az ettől elkülön, hogy egy energiahatékonysági programot kellene csinálni, hogy szigetelés, nyilvánzászó lehetőség, és nem, ez munkahelyeket is teremt ráadásul, magyar kis és középállkozók tudják megcsinálni ezt a munkát 100-100 ban meg az embereknek is igen. hosszú távon ad lehetőséget. Ezt még csak tárgyan is engedte a Fidesz a parlamentben. Aztán beadtunk egy másik javaslatot, mert a rezsim mellett az élelemre költenek az alapvető élelmiszerekre a legtöbbet a magyar emberek. Azt mondtuk, hogy akkor, ha akarunk segíteni, akkor csökkentsük az alapvető élelmiszerek áfáját, és a körét bővítsük egy kicsit. Mi itt egy szakmai javaslatot, amit a mezőgazdaságban dolgozó különböző érdekképviseletek csináltak, vagy az élelmiszeriparban, és azt mondtuk, hogy a 27 os kulcsba vigyünk le egy pár terméket, vagy tegyünk be egy pár terméket az 5 os kulcsba, és a mostani 18 os kulcsba meglévő alapvető élelmiszereket is vigyük le az 5 osba Ez már egy olyan jelentős csökkenés, ami érződni fog a fogyasztójárakban, segíteni fogja a kifehéredését a, a, a ennek a szektornak, és ezáltal a, az a költségvetési kiesésem az első pillanatban megjelenik, az szépen eltűnik a következő időszakban a forgalomnövekedés és a fehéredés mögött. Ez, ez sengett a Fidesz tárgyal, tehát ezt is leszavazták a, az elmúlt időszakban. Úgyhogy most ezért mi is elkezdünk aláírás gyűjteni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a, talán akkor a kormány meggondolja magát. Igen, de te azt a, a, a háztól házig járó metódus tudott követni, ahol a Fidesznek meg fogja kérdezni az embereket, hogy egyetértenek a egy csökkentéssel, mert ez valahol a víz kategóriája. Hát persze, hogy a, a víz, hát ezt azért most csinálták, most tök, hogy... Most elmagyarázni ezt múltkor a Káván-Olgának Hát én szerintem, hogy ez arról szólt ez a hétfői parlamenti nap, hogy eltereljék a figyelmet az alkotmánymódosításról. Tehát ez egy jó fedősztori, mindenkit ez jobban ja, érdekel, mint kell, az, az alkotmány. Szerinted az alkotmánymódosítás a nyugatot, amit én most nem hangsúlyoznék, mert én tényleg azt gondolom, hogy a dolgainkat nekünk kell eldönteni. Amit mi nem tudunk, nagyon szerencsétlen, hogy nyugaton tanítanak ki bennünket arról, hogy hogyan kell kisebb villába lenni. Abból csak békemenet lesz. De az az értelmiség, amely gyakorlatilag ö, ö, kihalásra van ítélve, függetlenül, hogy nem fog kihalni, az olyan nagyon nem foglalkoztatja az embereket. Tehát mm. engem nagyon, de engem egyébként totálisan kiborított, hogy én biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktorral tíz évvel együtt, még együtt szittünk volna téged, ha te egyébként úgy beszéltél volna azon elsőfokú ítélet kapcsán, ahogy ő beszélt, és amire Tóbiás József talán érthetően, talán kevésbé érthetően nem is volt felkészülve, hiszen ő egészen másról akart beszélni. Orbán Viktor pedig a teljes napi előtti felszólalását annak szentelte, hogy elküldjön a frászkunyhóba egy elsőfokú ítéletet, meg se várva a másodfokot. Ami olyan, pont mint másképpen mind mind. megtanulva a és Tibor történetét, amikor ugye a kozmagyilkosság kapcsán ő felszólalt egy jobbikos képviselőnek választadva, Uh, arra a hangulatra felülve, de ezt tagadva Navracsi Tibor, tehát ő nem mondta, hogy a kettő között van összefüggés, írt egy levelet uh, Darák Péternek, hogy ezt mégiscsak át kéne gondolni, és Darák Péter nagyjából ugyanúgy válaszolt, mint most. Az egy másik kérdés, hogy a fővárosi törvényszéknek az elnök és válaszolhatott volna, hiszen az a bíró, aki azt kapta Orbán Viktortól szakmailag a parlamentben, amit kapott, arról fogalmam sincs, hogy hogy tud bemenni, de erre a nép Attila drága, itt nem nagyon volt. Én totálisan voltam borulva, de attól is kivoltam borulva, hogy ők nem voltak kiborulva. Én azt mondtam, hogy miért kéne nekem betartani bármilyen ítéletét, adott esetben, amikor a lóvás vesztettem, amikor azt de is hogy... ez egy, ez egy. Én azt mondám, hogy amit a miniszterelnek mondott, az őrlőt beszél, de van benne rendszer. Ugye ez arról szól, hogy ez a Finkensteini tanácsadónak a, a logikája, hogy aki már Orván a 2008 óta dolgozik, ez pont erre a, az embereknek a, az ösztöneire, vagy a zsigeri érítségére is és utálatára is uh, alapító választás, ez de a kit Érdekel ebbe a de... kontextusba. Tehát, ugye, hogyha lehet pár szavazót szerezni Jó, de akkor azzal, az vagy megújus, a saját... személye. is ugye ez a kategória, a kategória nem? teljesen ugye az a kategória. Az a kategória, hogy egyik oldalról megmutatjuk, hogy azt csinálunk, amit akarunk ezért tudom megtélemíteni. Az a másik oldalról, kéne hogy az állam én vagyok. Igen, hát lassan szerintem azt fogja mondani. Hát most ugye ebbe a beszédében elmondott, hogy tulajdonképpen semmire nincs szükség, csak a népre megőrá. Mert ő majd a néppel megkonzultálja, a nép majd neki megmondja, és akkor ő meg tudja, hogy hogyan kell dönteni. Lassan, lassan már innen a parlamentre sincsen szükség. nem mérvadó. Itt fognak dönteni az energiahivatal elég rendelet igen, igen, igen. Meg a törvényről, de nagyon ha ez külön lenne ez a történet, akkor azt hogy ez, ez egy más, tehát ez egy teljesen másik ügy. Az, hogy van rendelet, alkotási joga egy hivatalnak, az aztán még egyet is lehet érteni, mert előfordulhat olyan helyzet, Navracis ahol, Tibor majd ahol kell. Tibor majdnem akkor mondott le, amikor Szalai Anna Mária rendelet alkotási jogot kapott. akkor. Ha én nem rezgett... hallottam ilyenről, hogy Navracis Tibor akart volna mondani. Akkor ezt nem hallgattad. Nem az, az, az egyetlen pillanat, amikor nála rezgett a létsz. Hát azért, azért, nagy... azért sokkal többször rezeghetett volna. Az én másik kérdés, de ezt bevalott. Aztán meggyőzték. Hát. Nehéz volt biztos. Nem tudom. Jövő héten fogok vele beszélgetni, meg fogom tőle kérdezni, hogy ez az eset ez mennyiben foglalkoztatja őt. Nem akarom előre kitalálni, akkor nem veszem. Ige, jogász Igen, igen, igen. Tehát az, hogy egy, egy bírósági Politikailag győzték meg, jogilag. Egy bírósági döntést, ugye mindig azt mondják, hogy egy, nem csak egy politikus, nem senki ne bíráljon egy bírósági döntés, de politikus plán nem vagy közszereplő, mert ugye ez egy független hatalmi ág. Tehát ez az az, az, az elvi kérdés, hogy nem mindig születik olyan bíróság ítélet, amivel mindenki egyetért, vagy a társadalmi többség egyetért, vagy kielégíti a társadalmi igazságosság uh, uh, igényét, de de, de a többség esetében ilyen születik. Ja, de, de és között, ezért, ezért ez ez egy Orbán a mi műsorunkat Azt mondja, hogy botrányos műsor, és ez egy üzenet vadas akkor hűntesse meg, igen. Igen. mert, mert hogy így nem lehet beszélni. Ne. És a bíróság is én vagyok, és az NMHH is én vagyok, a törvényhez is én vagyok, a végrehajtó hatalom én vagyok, és én azt mondom neked, Attila, hogy de nézze, NEP, nem liberális sor. frakciói fejezzék már be a felelőtlen politikai játékokat. a ezt mondja a miniszter A Fidesz.kun, Párc, hiszen lássátok be, kedves szocialisták, ti annyit áskálódtatok már nyugaton, semmi sem jött be nektek. Miért gondolnátok, hogy most bármi is be fog nektek jönni. De hogyan ez nem. Az, egy, te, <coughs> az, hogy egy politikai párt kiáll valami mellett, az üzenet értékű. Tehát, hogy mi hogyan gondolkodunk. Az, hogy ezzel mit lehet elérni, mert hát a parlamentben nevezetesen semmit meg kétharmadjuk van, az egy, ez egy másik kerés. Tehát az, hogy ez hatékonyan megakadályozze valamiben valakit, az az egy másik ügy, de nekünk fontos. Mi azt szeretnénk mondani és mutatni, hogy nekünk a bíróságok függetlensége fontos. Nekünk az alkotmánybíróság függetlensége, tevékenysége fontos. Ezek olyan fékek és ellensúlyok a demokratikus működési rendszerbe, amire szüksége van a mindenkori hatalomnak, kormánynak. Ezek korlátozzák az ő tevékenységét, de pont ez a lényege, hogy korlátozzák. Ugyanilyen az erős de ez média. Az így van, hogy amikor én megszerem jóval lesz megelőző, hogy Budai Gyula olyan kijelentést tett az ügyészséggel, vagy bárkivel kapcsolatban, ami erőteljesen beleszólás volt az igazságszolgáltatás, hogy ez jót tett, akkor a maga módján Navras és Tibor lerakta a maga szavazatát, és azt mondta, hogy nem. Én most azt kérdezem, hogy az a köztársaság eltéréseket, nem, nem, nem mondja neki, nem mondjon ilyet többet ilyet. Miért nem mondja neki, nem mondjon ilyen többet? Tehát nem értett vele egyet, hogy nem mondjon többet ilyet, erre nincs rá hatása. De az, hogy a köztársasági elnöknek alá kell e írni az alkotmánymódosítást, vagy sem. ügyben azért nem akarok álláspolni, mert nem vagyok, euh, jogász vagyok, de nem. De az, hogy például azt mondja Áder János, hogy Orbán Viktor nevét meg se említve, hogy nem szerencsés a bíróság tekintjét, azt például nem tudom, miért nem lehet akár Berlinben is megtenni. Hát azért, mert így működik Ő is jogász. Ő is persze, és egyébként jó jogász. Isten. De ennek Ez a jelentősége nincsen... iszonyatosan Egyébként is De van egy, egy bíróság az, ellenes hogy egy, hangulat. egy német eh, politikus, aki, aki jobboldali politikus, az kritikát fogalmaz meg. Tehát itt szó nincs arról, hogy a baloldali, az Európai Parlament baloldali frakciója. Hát Angela Merkelnek mi a csuda köze van az MSZP-hez, vagy, vagy a baloldali frakcióhoz, vagy a liberálisokhoz az Európai Parlamentbe. Az, hogy egy eh, bajor parlamenti elnök nem fogadja kövér László, miköze miközben van Magyarország már a magyar ellenzékhez vagy bármihez. Itt az a baj, hogy az egész, néz meg, bűnbak képzés és képekre épül ez a politika. <kül> Ezt csinálja ez az, az izraeli tanács vagy amerikai tanácsadó páros a történetben. Megnézik lehet-e kapitalizálni szavazatokat azon, hogy van a, az EU-val a nyugattal szemben egy lehet. ellenézés? Lehet. Van, akkor csináljuk. ez mit árt az országban? Lehet, -e, lesz... lehet azon szavazatot maximalizálni, hogy elkezdjük az embereket a multinacionális cégek ellen, a nagyvállalatok ellen hangolni, a bankok ellen hangolni. Lehet. lehet. Akkor csináljuk. ez mit okoz a gazdaságban és milyen ö, ö, problémákat okoz sok kis, kis és középvállalkozónak. <gül> Tehát nézd meg, hát, ezen a logikán halad a Fidesznek a politikája. Lehet-e a, nem tudom, környező országokkal? -e a nem rengedélye, vagy a, a, a él. Így van. Hát ugye ez a ugye, és számos más homofób egyéb kampány. Tehát, tehát magyarul néz meg az összes politikai kommunikáció az arról szó, hogyha megmérett társadalmilag hogy az embereknek kivel szembe vannak ellenérzései, nem a teljes társamnak természetesen bizonyos társadalmi csoportoknak, akkor abból szépen kirajzolódik az, hogy kinek, kivel van problémája most leegyszerűsítve. És ha erre kezded el építeni a politikádat, az egy hatékony demagóg, populista, de hatékony szerző politika tud lenni, mert mindenki itt egyetért veled, mert igen, jól megmondta neki. És mivel az emberek nem rögtön érzékelik ennek a, a típusú politikának a következményét, ugye vannak nemzetközi kutatások ma már, hogy az ilyen gyűlöletre épülő, ellenségképekre épülő politika az rövid távon mindig sikeres, és aztán közép-posztútávon bukik el, de hát ennek az időintervallumát persze nehéz belőni. Tehát magyarul erről szól, hát nézzük meg, az összes ellenszer? ilyen... Ebben az ellenszer az, a, az azt tud lenni, hogyha minél több információt tudunk eljuttatni az emberekhez, ezért megyünk ajtótól ajtóig, tehát mert a média az nem nagyon segít bennünket, tehát inétről kezdve nem marad más hátra, mint előre. Tehát magyarul megyünk, megyünk, megyünk a választópolgárokhoz, és személyesen találkozunk velük és elmondjuk, hogy minek milyen következménye lesz. Mert ugye, ha az embereknek így visszakérdezel, vagy adsz két információt, akkor megértik, hogy ja, hát akkor most már értik, hogy ez így. Jaj, akkor abból lesz, a melegházasság jött elő, hogy én egyébként, e, e, tehát én azt, gond, azt gondolom, hogy egy fejlett társadalom, vagy az én demokrácia elképzelésembe ez belefér. Amire például egy ember adásba most mondta, hogy vegyelek téged feleségül. De hát már van feleségem. Amire, amiben ugye csak azt nem kalkulálta, hogy azért, mert én elismerem a melegházasság jogát, attól én még nem vagyok homoszexuális. De az ő fejében a kettő összefor, és hogyha egyébként te támogatod, hát akkor legyünk mi ketten buzik. Igen. Ilyen de... szép pár leszünk majd hát ott mondom, a, tehát, a központban. A, ezekre a társadalmi, e, társadalmi ellenérzésekre építik a, a tevékenységüket. Jó, csak... Erre épít a jobbik is egyébként, egy teljesen más és még durvább formával. Fidesz egy kicsit szofisztikáltabb de ugyanazt a metodikát alkalmazza. De ebből adódóan egyelőre nem jutottunk el oda, hogy nincs eleje, mert minden nap van. Nem, de de, de de, szó sincs volt. Tehát a Fidesz politikája három éve arról szól, hogy hát emlékezz vissza De nekem két és fél éve ezelőtt az volt a mondás, hogy hát, ennél, hát ennél, ezt a határt átlépték, na ennél már tényleg, tehát nincs tovább. És aztán jött a következő hét, a következő hónap, a következő év, és kiderült, hogy mindig- mindig van újabb határtágítása a dologba. Ezért van hogy egy, egy módon lehet ezt megoldani. Az emberek a csalódottságukat, meg a kiábrándultságukat, azt majd a választásokon a politikai hát igen, cselekvésség annyira, formáját. Annyira hogy olvastad-e, hogy ugye a, a most megszavazandó uh, rezsicsökkentés és az 2014 októberéig fog. Tehát az egész arról szól, hogy választási év van, eh, akarnak adni az embereknek valamilyen eh, pénzt, jutalmat, most mindegy, hogy hogy fogalmazzuk a, a formáját neki, vagy könnyítést, Na, hát ezt nem gondolják, hogy ők négy évig fogják csinálni. Ők azt gondolják, hogy ha megnyerik a választást, akkor majd valahogy kidumálják, ha meg nem nyerik meg a választást, akkor meg úgyse az ő problémájuk, akkor ki a francot érdekel, hogy mi történik utána az országban. Tehát ez az utánam a víz típusú öntípusú megközelítés. akkor a fiatalok bementek a Lendvai utcai székház kertjébe, te mit gondoltad? Függetlenül attól, hogy még nem érkezett meg sem, se Több a több, Több véleményem volt, az egyik az az, hogy hogy, hogy ez egy nagyon bátor és, és, és merész cselekedet, tehát hogy, hogy, hogy valaki kiáll és, és akcióképessé válik. Tehát ez mindenféleképpen az, hogy valaki az igazáért vagy az elveiért kiáll, az mindig üdvözlendő egy ilyen kicsit empa, apatikus országban. De másik oldalról meg azt mondja az ember, hogy nem, nem jó az eszköz, nem jó a megoldás, tehát agresszióval agressziót nem lehet kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezt a dűt, ezt a mérget, ezt a fajta... Ö, ö, hogy mondjam, bátor kiállást, ezt úgy kell átformálni, hogy, hogy aztán minél több embert meggyőzzünk, hogy menjenek el szavazni, és vártsák le az Orbán Hajrájához érkeztünk a beszélgetésnek. 13-án néhány érintett számára egy sajtótájékoztatón bemutattátok a párt média koncepcióját, amire Cserpalkovics András reagált hogy akkor a kulturális és Sajtóbizottság elnöke volt, ezt is többen kifogásolták mondva, hogy akkor már Elsimon volt, én azonban nem ezt a részét idézném. Az mszp most is régi reflexek működnek. A szocialisták egyik első gondolata, hogy hogyan alakítsák át a médiás saját szájépizére, hogy visszahozzák azokat az időket, amikor a napkertében a műsorvezetők nyíltan úgy köszöntek a nézőknek hajra MSZP. Én tegnap óta próbálom Cserpakovics András felhomályosítani a tekintetbe, hogy miközben ennek a történetnek én vagyok a jogtulajdonosa, ebből egy szó nem igaz. Nem hát és én magam, a népemet arra próbálom a hallgatóságomat rávenni, hogy ne szavazzanak a szocialistákra, de azt ne vegyék tudomásul, hogy valaki úgy hazudik. De, de azért nem baj, hogy a mondat. Hogy... Fé Félrejtesz. Én azt mondom, hogy valakitől, ha őket eltántorítom, én másra rá nem beszélem őket. Csak azt mondom, hogy a rajt. Ha valaki, tudik, ha valaki a Kulturális Bizottság. El, ez ugye kerestem Kocsis Mátét, két e-mailt váltottam Cserpakovics Andrással, abban azt írtam neki, hogy amíg Lázár János és Navracsics és Tibor nem szólalnak meg, addig korrigálhat, mondván, hogy ezt nekik meg fogom említeni, és utána elveszi a jelentősége, nem a főnökük lenne. Tehát ő lehet, hogy nem is olvasta a saját közleményét. De ő azt írta, hogy ő értette a burkolt fenyegetést, és további jó munkát kíván, én pedig olyan mértékben vagyok kiakadva, tehát, ugye mi mit mondtunk ebben? Mert ugye itt ilyen, e, akkor ne Én azt mondtam, hogy szerintem vissza kell állítani az MT-nek, a táviratirodának a, a minőségi működését, humán erőforrással kell ellátni őket pénzen, mert nagyon korrektan működött régen politika a magyar távirati iroda. Ma annyira elvettek tőlük pénzt és, és emberi erőforrásokat, hogy effektíven a munkát nem bírják a, az emberek. Azt mondtam, hogy közszolgáltívá kell tenni az állami médiát, hogy egyetlen egy Aktuális kormány se tudja a politikai befolyását érvényesíteni, ha mi vagyunk kormányon Mise. Azt mondtam, hogy meg kell, újra kell teremteni a Duna és ezt a határon túli magyar, magyarok televíziójával, a magas kultúra televíziójává kell tenni. És azt mondtuk, hogy a magyar televíziót is ettől szeparátan, de hatékonyan összeolgáltatás értelmében kell. Most, az, hogy a... Ebben hogyan jön ide az, hogy, hogy ők ilyen mondatokat mondnak, azt nem pontosan értem. Mesélek, és minden... azt is mondtuk, bocsánat, hogy, hogy a mi új média kell csinálni, új média szabályozást, amit egyébként az érintettek, szakmai szeretek bevonásával kell elkészíteni, hogy mondat? ebből ez hogy jön ki, azt nem pontosan értem. Két mondat még egyet mutatok neked, egyet kérdezek. Ugye arról beszélt Némes Zsoltan a nak hogy te egyébként én akkor nem tudom, hogy mikorról beszélünk a 90-es évek elejéről, hogy te egy üzenetrögzítőn hagyott üzenetből, arra követ, egyébként az üzenetrögzítő szövege nincs meg, mert biztos megmutatták volna, hogy a politikai pályádat egyébként a Fideszben tervezted elkezdeni. <gül> nekem ezzel vágában sem volt sor a Fideszben semmilyen politikai pályát kezdeni. Ez szerintem ugyanazdal függ össze, mint a, a különböző fényképek, tehát hogy jó, sikerült egy március 9-i rendezvényünk, és hát úgy gondolják, hogy akkor most ráfordulnak a szocialista párt politikusai. is. új párt megalakulását ezzel kapcsolatban a Szerdán volt egy beszélgetésen Szigetvári Viktor, ahol az alábbi mondat hangzott el, ha akarsz, reagálsz rá, ha akarsz, nem vegyd fel, részes a fejhallgatódat.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 Bajnai Gordon, és erre született ez a válasz. Én nekem nem kenyerem az összeharagítása az ellenzéknek, de ugye ez olyan, mint egy western film, a nagy tajgán a nagy vadnyugaton két uh, western hős van, de csak egy maradhat talpon. Azt is megértettem, hogy ennek még nem jött el az ideje, de ugyanakkor az ellenzék egységesedését nagyon sokan szeretnék látni, és nem formai, hanem tartalmi módon. Van-e hozzászólásod az elhangzott mondathoz? amiben egyébként Expresszi Sverbis talán először fogalmazódott meg az, hogy bajnagy, nem az ő szájából, de Szigetvári Viktor szájából, aki egy szavai ember, hogy van ilyen ambíció. Más pártok belügyében nem szólok be. Nagyon szépen köszönöm. Két hét múlva? Uh -huh. Köszönöm szépen, a kéfejási vendége Mesterházi Attila volt. Ah.